Поїде, бував, відрядження, повертається, в хаті покійниця. Його й до бабок водили, аби пристрій зняти. Жаліли його всі, симпатичний, недурний. Звісно, недурний, після кожної йому значна сума лишалася. От падлюка, людник відсунув від себе келешок згинув. Ну і що то було? Хімію мужик непогано знав. Борис спокійно сьорбав каву, готував отруту повільненої дії. І жінок підгодовував. А коли від'їжджав кудись, заряджав отрутою страви, які жінка обов'язково з'їсть, або ліки, які вона обов'язково вип'є. На цьому зрештою і попався. До останньої жінки гість зайшов. Не коханець, просто знайомий, якраз на вечерю. Обоє скопити. За хлопцем вже давно спостерігали, забили тривогу. Відкачати вдалося лише гостя. Його ж отрутою не годували. «Як у кіно?» – зробив висновок Людник. «А то ще було. Одна дівиця зібралася до шлюбу. Макар закінчив свою роботу. Тепер треба вийти звідси. Найбільш ризикована частина операції. Але він сподівався досягнути ефекту несподіванки. Кава спричинювала зворотний ефект. Людникові хотілося спати». Під розповіді кравця він тихо куняв, схрестивши руки на грудях. Ну, і застав її голову, теревенив Борис. Його голос чувся людникові не мов вату. Тоді він мовчки взяв її весільну сукню і... Від несподіваного різкого окрику руки вгору людник стрепенувся. Чиї це дурні жарти? На голові в жартівника була жіноча панчоха. В руці зручний ізраїльський автомат УЗІ. «Ану, не рипайся!» – гаркнув незнайомець Борисов, який потягнувся до кобури на боці. «Дітей не шкода!» Беручи приклад з колег, людник підніс руки до гори. Він помітив, що кравець тримав у руці пилочку, якою мав звичку полірувати нігті. Макар одразу відзначив, що цей хлопець з пиличкою здатен на багато що. Он, як зіщулився і очицями бігає по кімнаті. Він наймолодший, двоє інших, солідні, розважливі дядьки, яким зовсім не хочеться йти грудьми на кулі. На підлогу, мордами донизу, руки за голову. Молодший зробив якийсь небезпечний рух, але один із старших, той, що сидів навпроти нього, швидко заговорив, роби, як кажуть Борько, ну його, життя, блін, одне. Він першим виконав наказ, молодший, останнім. Макар підійшов до найближчого, став ногою йому на потилицю. Швидко нахилився і витяг зброю з кобори. Вона полетіла в куток. Далі ще два пістолети. — Тепер слухайте мене, — спокійно заговорив він. — Я не вийду звідси, бо знаю, що, не вимкнувши сигналізації, навіть ваша трійця може тут лишитися назавжди. — Хто знає, як розблокувати двері? Відповіддю було мовчання. — Добре, партизани, я не жартую. Зараз б'ю одного з вас і подивлюся, чи стане у тих, що лишаться, глуздо грати героїв далі. Чи є сенс так ризикувати? Ну, хто розблокує двері?» Мовчанку порушив Бутейко. «Мужики, в мене жінка і двоє дітей. І тесть відставний військовий, озвався Борис. А тобі яке діло?» Верискнув Бутейко, скочив на ноги та одержав дулав автомата, по писку заспокоївся відчувши, як по щоці тече кров. Я життя мені не заважає, мужики, і хай хоч якесь падло скаже, що я неправий». А як не хто, ми їх, дядьку, постріляємо», реготнув Макар. «Давай до справ мені ніколи». Борис Кравець скриготів зубами. Він втратив колишню хватку, став лінивим. І так-так, не жалій себе, козел, старим і незграбним. Але він таки зазначив, що грабіжник трохи загікується. А це вже особлива прикмета. Хай хоч десять панчох у тебе на морді сволото. Зухвали пограбування приватного художнього салону обіцяє стати пограбуванням століття. Минуло два дні. Бориса Кравця та інших, звичайно ж, звільнили з роботи. Прочитавши заголовок на першій сторінці і позначку подробиці «Див Стор 2», кравець ліниво перегорнув сторінку. Як уже повідомлялося, 25 вересня було викрадено один з найкоштовніших екземплярів колекції французького цінителя мистецтв Барона Таверне, яка виставлялася в комерційному художньому салоні «Арт Клас».